Казали зняти з олюньки одежу. Один лікар виняв ніж, і почалася робота. Другий лікар спостерігав пильно за роботою свого товариша. Суддя за той час проходжувався з кутка в куток і корив папіроску одну за другою. На обісті юрмився народ з усіх сторін. Заглядали одні другим через голови, ставали на пальці, вилазили на плоти, дехто міг. Бо ж то немала річ бачити, як людину ріжуть.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 і вона розповіла все так, як Дмитро був її навчив. Випитали ще Базя і Цибульського, списали все до протоколу, і комісія поїхала до міста. Коли це діялося, тислі забили віко домовини і поклали її на віз. Антось поганяв коней і віз братову на цвинтар. Священника не треба, бо це самовбивця, отже християнського похорону не може бути, навіть Христа не було.